nire bihotzaren geografia ezin da mapetan jarri. Harmonikaren soinua, udazkeneko basoak, ibaiaren burrunba eta norabideri gabeko urratsak. Poemak sutondoan idaztenitueneko bertsoen ardo gorria eta orduko presentzia bero eta barka bera baten sentsazioa Bizitza inoiz desagertu etzei dana, Ez guztiz behintzat. Patxi, ezkiaga. den ait dit stanbat itzinetsa ene oh, dene... zergatik ari du euria auskalo no? eran zer egaitz zergatik doa matxo irratira Larun bat adelako. Irren gaineko gure pasaji. Ekait zergatik da gaur hogeita zazpia. Atzo hogeita ziazelako. Hene jaure giparegabekua. I altsate... Zergatik. Zergatik. Zergatik. Gitan igaran zua biurtte eta zortzi ilabbeterekkin iritsi da momentu ekaitz. Iritsi da momentu da bai. Eta erantzuten asmatu behar orain. Bai, galderak asko eta erantzunak galderak adina ez, askotan. Ez da di izan, hoB isilik. Zaantzarik gabe. Kaixoeta on gitorri? Itakara hititzaen ahots ekaitze da iratiigo ikoitzxea, teklatson mailan, El O hasaziria. O hasaziria Bai, gaur Uztailaren 27 zazpia Gaur behasaien omen, gaur behasaien oroimen. Irregildiren terrazan untari. Gaur iraganari memoria etorkizunak jakin dezan bidea ardazten. Gaur beste urtebete eta pauso batzuk gehiago. Aurrera, Atzera begiratzeari utzi gabe magi, Itzeguin ausnartu eztabaidatu ez Zer gertatu zen? Zer gertatu zitzaigun? Zer daukagu ikasteko? E Zauriak irekita utzi, itxi, saindu, landu, babestu, maitatu. Orin Gaur Arratsaldeko 7etan fusilatuen monumentuan Gerra zibilan 36ko uztailaren 37 zazpiko gauean beasainen hiltzituztenei oroimen eta babes eta horren arira irakurle taldeak tertuli izango du bosterdietan igartzan Garbine UDaren hobe isilik liburuaren bueltan. Ba, Irratira Garbina UDa gonbidatu dugu. Obeichilik liburuaz jardungo dugu gaur. Goizean Zarramendi etakean Garbiñube da idazlearekin. Entzule egunon, eleder, keixo. isileen zauriez urbiltzen ezure ondora negareta odol malko ez urperatu baden bazo Ekaitz bizitzaren kasualitateak eta bizitzaren e, ederrak, e, bete-betean Garbineu edaren isilik liburua irakurtzen aritugaren honetan, bete-betean txikia zergatik eta zergatik eta zergatik eta zergatik, hasi zaigu ugaldez kaste honetan Bai, esango nuke hilabete hau, eta azken haste hau, batez ere izan dela ele galderen, eta batez ere zergatien hilabete e, hazta. Eta geure hurari esaten digu erantzun, erantzun, erantzun eta erantzun. Beti erreza ez den harren. Erantzun, erantzun, erantzun eta erantzun errealitatetik irudimenari tira eginda. Akaso batzuetan, hobe isilik? Nik ustez, etz, e, eta isilik eratzekoetan beti ere bermatuz galdera egiten duenaren gaan e, edo... Erantzun bilatze hori e, eragingo duzula, ez da? Baina gainerakoan uste dut, e, galderei erantzunak eman behar zaizkiela. Garbineu eztabaidatu e, ez eta zola estu beharko dugu e, hortaz. Batzuetan akaso behi beste batzuei min zuzena. Ez erakiteagatik? Alako kasuetan behar bada. Liburu bikaina ez da eka, Bai asko asko gustatu zait e, batez ere, ba, duela laurogei urteko kontuak oso ondo azaleratzen dituelako eta bestetik jakina dotore idattzita dagoelako.! Badira urte batzuk behaengo irakurle taldeak erabaki hartu zuenetik uztailian bat egingo dugu e, memoria historikoarekin. E, urteko gainerako momentuetan ere bai baina uztailian e, berezikin memoria historikoaren inguruko liburu bat irakurri eta gai gaiian sakontzen e, saiatuko gara gaiia mai gaineratuko dugu Elkarrena artean ezt bidatu etorkizunari iraganetik tira eginez nola begiratu behar diogun, eh ausnartzeko liburu morduska titakurritugu azkeneko e, urte hauetan eta eta elkarrizketa eta solasaldi politak e, e, bildu ditugu igartza jaurikoko mailaren e, bueltara e, Sebastian Salaberriaren eronek tirako nezki liburarekin Bai eh 5 bat urte izango dira dagoeneko eta gai bera jorratu harren ba, ertzez berdin datik ez e, jorratuak dira E, garai ezberdinetan e, idatziak, bizipen ezberdinetatik idatziak, baina ezinbestean e, maiganean ba, landu beharreko gaia jartzen digutena ezta. E, gerra zibilat, a, gerra zibilaren e, ondorioak. Klasiko batekin hasi ginen, e, neronek tirako nizkin eta horrengo urtean e, Josupena desgure hartan izateko aukera izan genuen, e, iakuretan liburu ederra izan genuen e, irakurgai, eta idazlea bera bisitan izan genuen e, liburuaz eta gaiaz beraz e, egitera. Bai, eta hori ba, plazerri karagarria e, izaten da, ezta. E, ondo esan dezun bezala lehenengo urtean e, klasiko bat, ba, ez dakit, e, duela urte mordoska idatzitakoa, eta bigarrenean ba, Josupena desez da, ba, ez dakit, duela sortzi bat urte edo idatzitako e, liburuarekin, eta la idazlea bera ba, gure artean izateko Horea izan genuen, ba, berak idazitakoak e, aletzen. Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko orduari duari ere gingenion e, kuku, eta iaz e, alzina irakur genuen e, xabier mendigurenen e, alzina e, idazlea behasain darra izan, eta urtean zehar idazle behasain baten liburua irakurtzen degunez, eta maien gururagun bitatzen degunez, iaz xabier mendiguren ere bertan izan zen. Bai, eta placerra ez da, e, batetik... E... Beha seindarra delako idazlea eta badugulako e, oitura azken e, urte hauetan beha seindar idazleak urtean behin e, irakurtzeko eta bertan izateko eta kasu hontan ba ustailean alzinarekin e, Xabier mendiguren bera e, anizantzen gurekin e, mailaren bueltan. Aurten Garbineu ubeda. garbine edaren hobe e, isilik e, liburua plazerra izan da. Bai, libura irakurtzea bera. Bai, e, ustaia pasata beti jartzen gara ezta, e, urrengo urtean zer irakurriko dugun pentsatzen, eta esango nuke ba, gara itxu ontan edo abuztuan, pasaten urteko abuztuan e, irakurri nuela, garbine ubedaren obe liburua eta lehen horri aldetik, e, harrapatu ninduen eta oso garbi ikusi nuen, e, aurtengo e, ustaia erako ba, garbine ubedaren liburuak behartzuela zerematen duen arratxaldeko tertuliak, irakurle taldea beeingo irakurle taldea arratxaldeko bost erdietan elkartuko da igartza jauregian e, erronka da beti ekaitz e, memoria historikoaz hitz egitea, hitz arago irrika daukagulako gogoa daukagulako e, pausuak ere aurrera aurrera emmateko hitz bai baina erabakiak hartu bai zer egin behar dugu. Iragarekin zerregin behar dugu memoriarekin nola hobetu. Gure gizartean, nola hobetu belaunaldi berriak, nola egin hausnarketa hori, nola segi, oinez, aurrera atzekoari begiratuta? Bai, e, uste dute pauso bat badela ezta, hainbeste e, urretako isiltasunetik, ba, itz egitera, e, pasatzea. Baina aldi berean, e, kontzienten naiz hitz egite hori hitz utzetan, ezin gera daitekeela ez da, e, itzek edukia behar dute, mami ha behar dute, e, erabakimena behar dute, hausardia behar dute, eta etorkizunerako zutabe eta oinarri izan behar dute, ba, iragana behintzat iragan ilun eta, eta xamin hori berriz errepika ez tadin ez da. behasainere, be ere gertatu zen. Mila behatzi nuetagoita maziko, usta jaren hogeita zazpiko iuntzean, eta urreko egunetan, eta ondorengoetan, eta urrengo iabetetan, eta urrengo urteetan. Ilurretan idantzitako promesa utxalen antzera bidat... Fusilatu egin zituzten eraile egin zitzusten, zapaldu egin zituzten odolak, garrasi egin zuen. Askatzen ditugu barimak Askatzen ditugu barimak Eta iraganak oroimena behar du, iraganak memoria behar du Jum. Uztaiaren hogeita zazpiroek italdi egiten da Behasanien arratxaldeko zazpiraan fusilatuen monumentuan Eta zubaz badan Nura ez daren hasengo irakurre taldeak bat egiten du ekimen honekin, eta egun horretan bertan uztailaren hogeita zazpian egiten du urtero urtero uztaileko tertulia. Gaur bosterdietan elkartuko da irakurri taldea, garbin hobearen hobeiisilik liburua zitzileera. Irakurri badezu inguratu lasai eta, gustora, eta irakurri irakurriz baduzu ere etorri saiio ireki izango data Memoria: Denon ardura delako. ko Joanzasaga Asturaren erreinuantz eta zuhas babao Denon hazeneremon Aurrezordea hemen zigratean badegu aukera eta izango dugu aukera garbiñu edarekin zuzen zuzenean hitzegitekoa Obeixilik liburu hartuko dugu solasgai 2007an Garbinek argitaratu zuena Jesus, a che de la tan Desagertuen etsi an bederen Sumienak es du a che de la tan te dira yaquin hay no que de diran jakinai gure ilotzuk azka azka eta azka sisare batirentzi du lurrak eze ots isilegi egidago ingurua eta eguzkia begira Eze, otz, isilegi. Eguzkia, izpiak nondik orantz zulatu behar dituen asmatu ezin da, zizarearen arrastua galdu egindu nun bait, eta beroak eta epelak, goxotasunak finean, zentzua ezote duten galdu ari zaio bere buruari galdezka. Nafarro! zorroetan osemnzoda isiltarzuna badasi bat ez sehotz eta isilegi lurrak irentzia lurraren zuloak irentzen ari dena eta eguzkia begira ese hotz eta isilegi azka azka eta azka. Garbin eta jarriko bagina denok, belauniko, lurrari azka eta azka eta azka egiten? Zuzuz. Eztak izezan ezka, ba, gor, gorpu asko nahi baino gehiago aterako lirateke ez da. Dezagertuen, bueno, gorpuak e, ez dakikunak nondau den, baina, baina jakin badakikunak lurpean daudela ez da. Gutxi gora bera hori iradokitzen dineri. Zer bilatu nahi luke eta zer aurkitu nahiko luke garbinek lurpean? Buf, ba, ba segurazkin nire iragana, ez da, hori hori bilatu nahiko nuke, eta hortan jardun det, mm, bueno, pixka bate, ogei xilik liburuane izlatu duan bezala, ez da, baino, esango nuke, nik nire iragana bilatu duan bezala, denok daukagula gure iragana lurpean, ez da, e, denok gatoz, gatozen tokitik, eta gure atzean gerrak eta komponezina daude. Bila eta bila eta bila aritu, azka eta azka eta azka egin, eta ez aurkitu aurkitzen eztenean? Orduan zer? Nik uste beti aurkitzen dala zerbait, eh? E, Sangonuken beti aurkitzen dala. Behar bada ez dezu aurkitzen nahi dezuna edo espero zenukena. Baina aurkitu beti aurkitzen da, eta batzutan aurkitzen den hori e, semen, sentimentu bada sentimiento bat besterik ez, baina eh beharba aurrera egiten laguntzen duna. Garbina zer da memoria? Lurpekoa azaleratzea, lurrazalekoa lurperatzen ez uztea, zer da memoria? Eh, buf, galdera sail india diozu, eh. Memoria da eh bueno, gausak behar bezala kontatzea hasteko, behar bezala edo edo Uste dugun, gertatu direla, uste dugun bezela kontatzea. Hori ere bada memoria, ez da, e, ez da, eskutatzea, eta ez da, lurperatzea. Niko dagoen memoria, zer damaino, zer estan. E, ez da, e, beste batzun historia, inpozatzea hori ez da memoria. Eta ez da, ez da gautzak, ezaten zaigun bezela, ez, izan behar dutela esatea. Uste memoria norberak aurkitzen duen zerbait dela, eta gainera, bueno, uste dute memoria diferenteak bat direla, ez e, Errelatuak diferenteak dien bezala, badaude ere e, memoria personalak, memoria familiarrak eta memoria politikoak. Eta bakoitzari bere tokia manu eta bere egia bilatu hartzaio. Garbine, alabek galdetu izan dizutenean edo galdetzen dizutenean edo galdetuko dizutenean ama, zergatik? Uf, e, zergatik e, ez, e, tolerantziarik ez dagoelako goelako, esango nireke bueno, gure, gure txian zergatik asko mota zer, e, nola esango nuke gauza askongatik galdetu diteke zergatik ez da, zergatik e zergatik ilskiguten birratxona, birramona zergatik eh baino baita ere zergatik eh iltzuen Guerra Civilak nere osaba bat ere, esena idete zergatik hoieta asko daude eta denek daukate erantzun oso zaila eta batzuk are sailagoa e, testu inguruak eztulako laguntzen e, arrazoiak bilatzen edo edo bueno, E, azalpen logikoak bilatzen ez da e, Gerra eridago kionean esango nuke, edo goita maseiko Liskarra artazaibagea esango nuke testu ingurua xamurra guadala momentu hontan eta erresago galdetu itekela zergatik ez nere gurasuen garaian bezela e, eta frankismo garaian bezela etz zergatik galdetzerik ere orain badaukagu galdetzerik Badaukagu galdetzea eta erantzuna ez dain erresea, niguzte batzuetan sinplekerian erortzen garela. Eh, garela garela eta batez ere umei ari bagara edo gaztei ari bagara, inkluso gure buruai ari garenean ere sinplekeri hoietan e, zintzoak eta gaiztoak bilatzen ditugu eta eta estetustek errakain erres ezplikatu ditezkenik. Ez, ez da zintxo eta gaizto kontu bat, zintxo ere badute gaiztotik, eta gaiztoek ere badute zintxotik, zergatia beti da zaila, erantzutea bintzat behar, behar dan bezala ez da. Orduan, bueno, nik eh, galdetzen didatenian, eh, baf, bale, egintzen aiz, apur bat eh, dena ontatzen, edo dakidan guztia, baina, eraberian, eh, esplikatzen diet, batez ere, E, batzuk gailen dut zirela, fastista gailen zirela, eta horiek inposatu zutela gerostik etorri zan guztia. Ta zergatik e, beraien pentsamoldea nahi zutelako inposatu Hori bezain simplea, baino hori bezain komplikatu da. E, behar bada, zergatia galdetzen ditugunean, bilatu behar da, edo... E, erantzunak errexago dira adibide konkretuak jartzen direnean, ez da? Besteri gabe oso bere zabalean bilatzen bada asko zere komplikatu bada erantzuna. Mm. galdetuko diogu garbinu edari gau ilunean edo egun argitan idazten ote duen? Atzinan urdua san. Gau ilunean sauria asko idatzitzen idazlea ta asko idazten duena. Gasetaritza, kronika, saiakera, 2012 ma an heldu zion eleberriari nobelari fikzioari eta ove isilik liburu ederra eta beharrezkoa jarri zuen irakurleon eskuetan Gaur arratsaldean behasingo irakurri taldeak eh, Solasgain eta izango duen liburua Obeixilik no no Garbiño Wedarekin idazlearekin berarekin partekatzeko aukere izango dugu orain. Niñe queseriozak Laburada biztan Eskluizatko Garbina ueda kaixo eta ongetorri, itakara? E, kaixo, eskerrik asko. Garbina, nahiaren hau txean laua izetara zabaltzen diren kantuok? Askotan entzuten dituzu? Ba, bai, bai, bai. E, egia zaten eba dezu, gehienetan e, anaiak dauzkat eh sei e, disko kabitzen zaizkits e, nola esaten da eh karga berian sartu ditzakeu sei disko eta sei hoietatik e, lau esangoan nizuke hoiek bidela eta alterra naiz kosta egiten zait gauzak aldatzea eta hortxe hortxe irauten dute etengabe jo Kantugintzak literaturak sormenak orokorrean konpromisoezkoak izan behar dute zertan lagun dezakete eh honetan memoriaren gare gaian E, bueno, on uste te, e, lagundu dezaketela gauza gobeto esplikatzen. E, egiak oso gordinak izaten dira eta, eta behar bada batzuk e, gordin ze hori beharritzaten dute beste modu batea kontatu universalizatu nahi bada ez du ezta eta gure norberaren egitik apur bat zabalago egin dani gustetut hori dala artearen helburua edo sormenaren helburua ez da zure, zuretik e, zabaltzera bestela ba zuretzako idatziko zenuke eta edo zuretzako egingo zenituzke gauzak baina badago e, kontatzeko behar bat esango nuke baino kontatzeko modu estetiko batean ez Bai, ez, ez, ez dakit, ez dakit, justu zerreza ze nortzaz. Uztet, norberaren beharra izaten dala sortzea, eta gure txean, bakeien hor gaukagu, sortzeko beharra. Kantuaren bidez, literaturaren bidez, e, sortu eta kanporatzeko behar hori kanporatu aurretik, e, nola bizizuten ubedatarrek gaia etxean, eta horrein, bimila temeretzean, e, lan hauek guztiak pora egin dutenean eta urte bat zuen ondoren nolabbii dute gaia ubedatarrek? Bueno, leengo intensdadearekin esango nahizuke. Guke gai hau beti bizi izan dugu nahiko, nahiko estu, oso presente izan da gaia da eh, ba, batez ere gure atsa bizi zanean eh, bueno, etengabe etengabe zegoen oso presente areke gerrant zealduzun e eh, amaren aldetik ere bazeon galera baina eh ezta nola esan haiek isilago eramant dena atxa galdi zeten gabe ateratzen segurazki ba un bezurtzaren ze hori baz eukalako atxa galdi zena ta eh, bueno, bizipen hau da hanak eta gero e, bilaketa hau ikusita gero mo, beste modu batea bizi izan dugu baina eraberian eh, notizi berriak ere etorri dira E, gure birratxona zana urbasako zulo batetik atera dute, bere ezurrak, eta bar, orduan, e, etengabe presente dago, oraindik ere Orduan, e, bueno, uste dut ez dala, ez dala hortxe bukatu, baina izango nuke, e, xamortu, xamortu dala, ez da, egiak bilatu ala, e, pake bat bilatzen da barruan, ez? Pakea edo. Ez, ez beti nahiko zenuken pakea, baina pake, pake, Pake gehiago, bai. Eta kontatu eginei dut? Bai, bueno, nik bintzat, bai, nik e, uste dute gauza kontatzekoak direla, ez direla, eskutatzekoak, naiz eta e, aurkitzen diren gauzak ez diren beti espero dituzunak, ez da hori da gure kasuan gertatutakoa. Gure kasuan gertatutakoari dagokionez, esan diteke ba, batzuk behar bada modu batea bizi izan izan zutela egia hori edo, bueno eta beste batzuk e, beste modu bateaz da, ni esate bateago postu egin nintzen eta arro sentitu nintzen, eta pentsatu nun hori kontatu beharratze goela. baina kontatu beharratze goela, gure familitik e, apur bat atera eta eta zein sortan, ba, nobela bat sortzeak ematen dizu beste zehari ez da. Zabaltzeko hitzaki hori. 2012an 13garrene Agustin Zubikara Isarria ira eta aurkeztutako proiektua bia puntu hartuta 2013an argitaratu zenuen Obeixilik liburua fiziozko Fiziosko lehen lana karga pertsonal handi bate duen gaia beka tarteko urtebeteko IP idazteko, denboratxo bat pasada garbiña baina nola oroitzen duzu idazte prozesura eta liburua kaleratzea bera E, e, bueno, ba, esango nizuk, e, beldur pixka bat eman zidala. E, bueno, erdi fikzioa, nik esango nizuk, erdi fikzio bat idatzi nula, lehenagotik, ez? Negu gorriak enliburua, li, liburuak bat zeugan fikzio tipixka bat, ez? Edo kontatzeko beste modu bat. Honek aldiz, e, bueno, zuzen-zuzen ean jarri nindun, literaturaren munduan, eta e, esango dizute beldur puntu bat ematen zidala. Naiz eta sariba jaso, edo naiz eta editoreak edo jendeak esan e, ederki segola edo guztoko zutela edo oidanak esan eta gero ere ba nik azetari bezala apur bat ezagutzen nuen literaturaren mundua eta ba nahiko nahiko krutela iruditu zait beti edo nahiko elitista edo ez dakin nola esan ez da e, gire daz batzuk e, gora ipatzen dira oieko solan ona egiten dute eta beste gainerakoena behar da oso itxalean pasatzen da edo kritikak ere nahiko latzak izaten dira batzutan, ez beti, ez beti nahiko genduken modutik, eta barrez, horrez dandak niri egia zaten egu zu, beldur puntu bat ematen zidan, azkenean ean, e, novela bat idazten danean, novela baino gehiago kritikatzen dalako, ez da, kritikatzen da baita autorea ere. Eta hor duan, horrek bueno, egia zan da, errespeta hundia ematen zian, baino, eraberian, Eh, bueno, ni oso seguro neon, kontatu nahi nunaz eta, eta horrek laguntzen zidan eta lagundutzen zidan urtebetean ba RS egiten nobela edo RS edo bueno, este se te engaña RS, baina baina bai, esandako epean ba, lasai sartzen lagundutzen zidan. Eh, avantaja sei urteko atzera begiratik ari gara, eh non daude beldurraiek? Eh, ze bide egin du liburuak? Eh, jo, allí ba, esa tanebazu e, ez dietasko segitu arrastoa. <risa> bide bide puxka bat egin du. Bueno, ni que esa onuke e, ematen no tio na albiste honak. E, gutxitan heltzen dira, gero ta gutxiko 6 urte badakizu, ayaa askotxo da. Liburuak gero ta bizitza laburagoa dute, nun eta ez diren, ba ezagitz, eh oso oso famatuak, edo Baina, bueno, e, e, iristen zaizkidan albisteak gehienetan onak dira. halako e, irakurri du, gustatu zaio, olako gauza iristen tzaizkid. Oraindik ere zei urteta gero, eta, bueno, aposgarria da. Gero egia da nik beste gauza batzuk ere idatzi ditu dela. Oraina espaldiontane gaztentzako idatzi dut, beste novela bat ias, eta guain bigarrenarekin nahi naiz, eta beste, beste hildo bada. Ni oso bardazka salian, naiz, guztatzen zaitea. Denatati probatzea, behar bada ikasketa prozesu bezala artzen dudalako ez da. Eta beraz, ba, ba bueno, beldurria Ben durrila bat ez da. Fikzioa da idatzi zenuena, baina... Nola artu zen familia urbilak e, proiektuaren berri, sariaren berri eta eta eta liruaren plazaratzearen e, berri? Bueno, modu askotara eh, arriduraz batetik, eta potzez ere bai, eta arrotasunez ere bai, ez da, eta nik uste batzunen kasuan irutu zitzaiela, librurrek, eh, bueno, ja historia zehatz bati, eltzen diolako, nolabait munduan jartze gintula, ezta da, dagoen ekoetxala, eh, ba, familiaren historia, ez da, ze nahi balde maizu, E, anaiek eta egintzuten dizko bat, baina apur bat biktimei oroar erreparatzen zioten ez da, eta hemen ja zehatzago histori bat kontatzen da. Orduan, e, bueno, histori hori, zehazki histori hori jartzen zula munduan, eta horrek bueno, ba, bai, ba, puntu bat ere bai ez da, eman zuela, gero, ba, egizan da piskabalia Lehen esan dizunan bezala, arrastua pixka bat galdu diogu, eta ia bakuitza gure gauzetan gabiltza ez. Esan dizun bezala, zirurte pasa behilako. Lardaskan ibiltzea guztaten zaioan idazleari, e, edo idazleak zer idazten du? Gau edo egun argitan? E, gau dagoeneko ez egoztut idazten, hori gaztetan egiten nun. E, askotan etaez eta aitortu eta behar daukat e, biramunean edo egunarriiz irakurtzen unean lotsa ere sentitzen nula ezta., <laughs> e, e, bueno, pixka bat e, distorsio handi badalako gaua niretzat. Gaur egun ez dauka talentuik ga ez idazteko e, e, sekoJ egote naiz eta ez dut idazten gauez e, e, noiz paiite loak hartu ezin da nabilenean Bizpairu lerro idazten ditut, baino... Ideak izaten dira, ideak biara munean edo lantzeko, ez besterik. E, gauaren distorsioan ez, ez naiz gauzaia. Uste dut hori gaztek erretxago egiten dutela. Endaian bimila tamabiku urriaren ogeita sortzian. Bermejo jaun dere agurgarria. asteko eta bain barkai ezadazu nire frantxez maiak aiskarra. Bakartxe hernandoren anauzu, ofizioz, kazetaria. Bolada luzea daramat Espainiako gerra zibilan desagertu ziren nafarren peskizan. Noizbait ikerketaren emaitzea erreportaje batean biltzeko asmoan. Desagertuen erroldan agerizaita instuzen Jose Bermejo zabaleta soldaduan arkista. Sortzez altsasu harra, mila bederatzion eta hogeita emeretzean, gerra galdu ostean Frantzian aterpetu zena. Bigarren mundu gerraren bueltan galdu zitzaion arrastoa, hogeita bat, urte e, hogeita mar bat urte izango zituen orduan. Abizen bera duzulako zuzentzen atzaizu, haren odolekoa bazina edo haren berri izango bazenu, eman naiko zen aspaldiko kontua izanagatik ere hakinaezazu euskeria lirudikena ere biziki baliagarria izango zaidala. Arekin zer izango ezpazenu, azen bere izatea kasualitate hutsa besterik izango ezpalitz, berdin jakinaraz dieza daun eskatu nahi dizut, Zerrenda egunera dezadan. Besteri gabe, jaso ezazu nire agurrik beroena. Eskerrik asko? Aldez aurretik. Hobei isilik. Garbi ne u da elkar argitaletzea Loratu konun biarra atzuko atzuko biztarolar tusitze aidan atzuko zurelia Jose Bermejo Zabaleta, itona miliziano-anarkistaren arrastuaren bilada bilbakartxo, Jose Bermejo 2008a maseiko gerran ibili gero, bigarren mundu gerraren amaieran, frantzian desagertua. Garbine, liburua, Jose Ubeda, Nieves Brianzo, Rodolfo Ubeda eta Nieves Ubedari eskainia da, zerbait zehaztu nahiko zenuke, Irratia tarteko zerbait esaneko zenioke zuzenean, bigarren pertsonan? Ba, ba, ez dakite, ba, sekulako mina sentitu zutela eta beren mina nerea ere badela, ez da, azken eta horti datorrela liburua ez. Besten minak ere ditugu, beste enpozekin batean, hain baduzu baina minak ere ere dira, eta mino hoien erantzun kizuna, ere sentitu nuela nik ere eta horti datorrela liburua. Hori uste du Badakitela edo bazekitela bizi, bizi dienek baina, bueno, berriz ere esateko presningon. Bakartxo zuzen zuzenean eh, ari zaio jo, eh, jose aitonari eh, bigarren pertsonan, halako eh, momentu batean eh, esaten du da gerta ez zina mestu nuen esna. Zure ondora heldu eta buruz buru norna izan esango nizula. Antzeko tasun fiziko ezmintzatuko ginela, zureko kotxaz, aitarenak bezalakoak ez diren nire begiez, zuren koloreaz, eta evidentziari antigena besterik etzitzaidaken bururatuko zuri esateko. Gogoan izan zaitugula, e, bizitza osoan. Garbine ubedak hori esango lioke? Aitona Jose bedari? Bai, dudarik gabe. Eta faltan bota izan dugula, naiz eta ez dugun ezagutu. Bai, gure eta eraberean gure alboan izandala beti. Mamu bezala, nahi izan ezkeo, baina gure alboan izandala beti. Bigarren izan, Bai barkatu. Bigarren pertsonan, e, horrek desagertua irakurleak uneoro presente izatea, e, era egiten du. Nik nere irakurle bezala e, ikusi egin dut e, Jose, uneoro ta ikusi egin dut bakartxo berari izketan garbizenuen? Hala behartzuela. Ez, ez dut gana ingarbi, nik uste batzutan e, zenaz azten garela idazten edo etortzen den bezala e, azten garela idazten. Eta hori direla momentuiko honenak ezta. da, e, logikara eramaten dugunean, gauza bat, e, logika horrek distorsionatzen ditu gauza asko. Eta, eta segura eskin nik, pentsatu izan banu nola egin behar nun nobelauri, behar ez nuke, nola egingo, Baina behar etzi etzizaidan hain egiati aterako, ez da? eta uste dut, nobela hortan, importantena, injustu justu hori desagertua zer den, esplikatzea, ez hain beste bere bizitza, edo zer egintzun zun eta zerretzun egin, edo nundi noa ibilizan, importantena da usten duen arrastoa, eta arrasto hori, hain justu hori da, mamu bihurtzen da, eta bihurtzen da, zure akompainante nahi badezu, eta bizitza osoan hor dago, ez duzulako aukerarik izan, agurrezateko, eh, joan dalako joan gabe azkenean ez da. Eh, bai, oizida. Ze naz eh, intuizioz eh, asten bakartxo bakartxoaitonaren bila aurreko batean entzuten frankismoaren biktima batean zenitartekoari, etxan behin baino gehiagotan aipatzen zutela Guk ere hasi beharko dugu osabaren bila, guk ere hasi beharko dugu osabaren bila, baina ez zutela non dikasi. Denbora, bai. ahaztura, mina, beharra, nola kudeatzen da hori denagarbine? Ba, ba, ez dakit nola, nik egia zan da, ez dakit. Nik kudeatzeko modua, izan txan, bueno, bila astea, jakin gabe gabeno aliatuko nitzan, eta, eta jakin gabe, edo eperi jarri gabe nahi ezta. Baina kudeatu, esango nuke, kudeatzen dula bakoitzak aldun bezala. Ez dago, ez dago metodorik bakuitxak egiten du alduna. Batzuk i, i, isilduz, batzuk aztuz, beste batzuk e, e, obsesio bihurtuz, ez dakit nola eramaten dut jendeak. Nik esango nuke bakuitxak aldun bezala eramaten dula, eh? Eta nik neronek... E, Hola bilatu ni hola zentzua, ez da? Bueno, ba, bila hasiko naiz. Bila, aldetena ingodet, eta aldeten hori da neretzat baliagarri. Aldetena egitea. Ez pa nahi zailatzen, ba bueno, zein godiogu, e, obsesionatu naiteke, baina, bueno, nien itzan hortara ilatu. Niretzat baliozuna zen, ald, alduna egitea, ez ustea, biharko, edo ez ustea, aztuta berriz ere ez da? E, beste biktima hoiek ba, ba ez dakit uste dute bakoitzak bere bidea bilatu behar nik esan honuken bere hortan uztea ez da la ona ez da la ona e, obedala albada bilatzea eta besteik espada badaude elkarteak eta badia memoriaren aldeko taldeak eta besteik espada hoietara hurbiltzea beste nahituz eta abar ba, ideak sortzen dielako ezta? da idea zabaldua da Autsak arrotu zertarako. zauriak ireki, sauriak itxi, iragana presente egin, zertarako? Nahztu dena. Oraindik ere ideia zabaldua da. E, bai, bai, bai, bai zertarako nahztu dena, baina bueno, ni ke sengono ke orrazioan beldurra dago beti, ez da? Zertarako nahztu E, bono, nik askotan entzuten dute, bono, nik nahi dut egia jakin, eta kito, e, nik ez dut uste horbukatzen dani gauza, normalian, hori ez da, e, eta askotan entzuten zaie, bixi mei, ez da, ez ez, egia jakin, eta e, gure hildak hori duin du, edo hori da guk e, bilatzen dugun elburua, mm, bai, eta nik sinisten diete, eh? baina hori ez da nahikoa, hori, hori ez da justizia, E, eta nik esangonuke memoriak eskatzen dula justizia eta erreparazioa, ez hori beinda berriz esaten dan kontua da. Ordun guk momentuz egia jakitarekin e, konformatzen gara edo baina denoak dakigu egia jakitarenkin ba, batera beste gauza batzuk ere agertzen direla, agertu liteke bizilunak salatu zula, agertu liteke ba, alakok Oztuz izkiola aberaztasun guztik ez dakizei. Eta horri diogu beldurra ez da. Azkenean, egia, egia, dakarren diogu beldurra. E, erreparazioari, justiziari. Zergatik, ba, ba bueno, ba... Ez ki, ez ez dakit, dugulako e, beste gerra bat nahi. <laughs> Segura eski ez. Bainan, baina, baina hor dago. E, eta hori den azaleratun dar da, eta azaleratu behar da, Bueno, aldan modu paketsuenean nahi badezu, baina egia jakinda bakarrik segurazki ez da nahikoa izango. Oso urruti gaude guen dike, eh? erreparaziotik eta gauzetatik, baina horrek ere heldu behar du. Eta horri diogu beldurra nik uste, eh? horri diogu beldurra errepikatzeari, gauzak errepikatzeari, lehen zegoenari, lehen zegoena errepikatzeari, ez dakit. Ni ustete, bakoitzak ere beste arrazoi batzuk izango deitula, ez da? Baina segurazki ez izango nukea egia egia horrek dakarrenari diegula beldurra. Biktimak bakarrik dago? Hau da, e, Garbino Wedak dio liburuan nola saltzen altzaio arrotzalia dituko duena, aspaldiko historia antzi adirudiena 70 urtez luzatu den larrialdi familiarra dela. Non dira kantuak dio saminak eztu hatzen hartzen desagertuen etxean bederen. Nola lantzen da empatia gizarte mailan. Buf, buf. Erantzuna jakingo gano honuzke o oh, lendakaren itsaketsa. Ez <laughs> estauka eh, terantzunik baino ustete, empatia, empatia dala, mina erakustea eta baina min, mina erakustearekin batea E, jabetu araztea miniori sentutu duenak etxegoela zertan sentitu. Ez? O, e, pff, ez, ez dakit. E, Uztedet... Mm, ai, ez dakit, e, ez da erantzun erreixa ez da, baina... Uztedet... lasai, gauzak lasai erantzuteak, gauzak arrupegiratu gabe galdetzeak laguntzen dula. Berra da gero horpegiratzeak etorriko dira, eh? baina lembizik galdetu behar da simpleki, besterik gabe, hori da, ez dakit. Za miñak ezu atze den artzen Desagertuen etian bederen Za miñak du atze den artzen Nuno te di jaka moke Poro i menaren krave riak Nu sekretuak edukitzea eskubidea ote da. Ala behar izana deiitu beharzaio, Izan, izan apeta gutsa, mererezimenua, zigorra, premia, gaitz kronikoa, triki maiua, ukera, aukera,beldur ezkutatzeko erreflexua, sekretua gordetzeko eskubideak edo dena delaakoak eta egia jakitekoak talka egiten dutenean? nola erabakitzen da zeinote den bietatik zilegiago. Eta heriottzea eta bizitzare dilema berean kontuan hartu behar direnean, Hildakoaren sekretuari errespetua ondi zor zaio, bizirik dagoenari bainoan la alderantziz da. Baote da erdi biderik. Egi erdiak badiren bezala baote da. Sekretu erditan jarduterik. Garbine galdera askota asko erantzuten ditu liburuak, galdera askota asko, asko e, usten ditu e, irakurleak sentsazioa du e, oso zuretik e, ari zarela. Azken batean, e, barne biluzte zintzo bat egina izan zuen Garbinek eta horregatik nere iritziz behintzate asmatu zenuen. nuen. da Garbine bakartxoren hautsetik biluzten ari da. Barne gatazkak, barne zalantzak, barne borrokak, e, kanporatu nahi eta ezin dituenak, kanporatu behar dituenak. E, galdera da, berkatu. <laughs> bai, <laughs> edo konpartitoa ina zurekin. Eta balioan jarri e, gertutasun hori, ez? E, nola iristentzaren zaren e, e, modus zintzo batean, zure barne naspila hori irakurlearekin eh, kompartitzera. Eh, enpatizatze komodua da. Bueno. <laughs> Edo empatizatzea iristeko modu bada? Bai, bueno, berbada zuk erantzun dezulengo galderari, ez da? Empatia eh, nola lan zendan, ez da? Bueno, bat ba, zintzok gijokatuz, noski, ez da? Eta, bai, egia da, e, garbine maila batean bilduztu... Garbinek biluztu zula, bere burua, bakartxoren bidez, ezta... Baina, segura eski beste erremedik etzulako, eh? Esan dezagun, eh, eh, Garbinek etzeguk gala... ...esplikazio horoko horragoetarako talenturik, nahi badezu. Eh, nik ezin dute gerra bat esplikatu, eta ere gutxiago ...gerratan gertatzen dien gauzak... Eh, ...ni superatzen nahoen gauzada, dudari gabe, ...nik sekula ulertu ez duen gauzaba dalako eta baina uste dute denok itxo egin behar dugula gauz horietaz, eta bakuitzak itxegiten du aldun bezala, nik nire talentuak horreaino ematen zuneza, e, nire barnetik sortzen zidan galderak e, pausatzera eraman indun, eta galdera horiek e, pausatuz, bueno, ba, nola baiteko erantzunak bilatzeari, ez? E, Azkotan galdetuz zidaten, uita zergatik etzen duen, e, Zergatik etzen duen demagune kronika edo kazetaritza lan batei idatzi e, zure gauzoietaz, ezta? Edo zure gertatutako istorioa azaltzeko, eta, bueno, nik beti erantzuna nahiko garbi neukan, ez? Ne, e, e, egiak edo historia azaltzeko beharra baino gehiago neukan izan. E, historiak eragiten duen mina eta sentipenak azaltzeko beharra neukan eta katzetaritzak hortarako lekurik ez du ematen ez behintzat, lehen personan eta hortik dator e, bueno, novela bat sortzea eta hortik dator biluztea ez da e, nik neretik, besterik ez nuen idatzi hori garbi daukat Epa imaiak, hizkuntzaren kalitatea eta pertsonaien tasutzea ardaztea E, azpimarratu zituen e, besteak beste, e, nola egin zuen e, Garbinek lanako zienteki, nola landu nahi izan zuen e, izkuntza e, Bakartxoz eta Jose Bermejo Zarago e, pertsonaiei presentzia zuzena, presentzia e, erabateko eman egizan zenien, hori azpimarratu zuen e, nola egin zuen lanketa hori Garbinek? olina ba, ba ja, da zu, ez zure tenegazuta gizarerantzune eh e, norberak bilatzen du estilo bat ni estilo baten bila ibili nitsan eta hola aterazan egia esango dizute eh? ez nun lanketa berezirik egin idatzi nitu nainba gauza eta eta gehienak ildortate jotzen zuten ez da? gehienek e, lehen personan idaztea eta bar eta bar e, Ez nolanketa bere txirik, egin eri olatera zitzaidan, zintxoki esaten dizut, eh? Ez dago, dago auturik eta ez dago bestelako ezer olatera zan. Eta, eta, bueno, eskertzen diet ikaragarri olako gauzak esatea, baina ez dago intenzionalidaderik eta beraz ez dago, eh, nola esan, eh, meriturik olatera zan, bestelik gabe. Olatera zan, baina olatera behartzuen garbineu da, irakurleok leok e, Jose Bermejo ezagutu dugu, baina aurora ere osondo ezagutu dugu. Eta ala behartzuen ez da? Bai ba, dudari gabe, nik uste, e, Jose Bermejo bezain importantea dela, e, gerretan emakumei itezaien itxuzikerian, hola baite zan da, ematen du gerretan sufritzen dutenak soldatuak direla eta ez daula. Soldaduak bai, soldaduek sufritzen dute ikaragarri, baina, baina tiroak ere, tiroka haiek haitzen dira. Benetan sufritzen dutena gainerako guztiak dira, eta bere ziki emakumeak, eta zenbat, historiak aipatzen diren, ezta. da? Baina, baina zufritzen dute, batzutan, besterik gabe, alatokatzen dalako, eta beste batzutan, sufritzen dute, haiek ere, neurri batean militanteak bat zirelako, baina, bigarren mailakoak ez da? Eta, eta, bueno, ba, nik usteite klase hortako azala e, Jose Bermejoren emaztea ere, ezta? E, Tiskabat badago, bueno, e, emakumeen lanagora ipatzeko hor badago autu, autu bat, naita egindako gauza bat, behitu. Personaje horri indarra ematea. Hor, hori hori baie egin honen esango nuke hori oso apropoz egindako da. Baina beste gainerakoak esango nizuki eulaxi atera zirela. Garbinek, kantuan bukatu nahi zuen liburua? Autobarruan ubidatarak entzunez? <laughs> <laughs> bai, bai, batetik eh, nahi nitune... Kenu eh, bueno, bat egin nahi nien, ez da, berai ekere gai ala baina bestalde batetik Bueno, modu polit bat edut ez zait, novela bat bukatzeko, ezta? Kantuan eta bidaian, ezta? Hoixe Bi, e, edalako bizitza azkenean bidaia bat eta kantu bat. Eta bakoitzak aukeratzen dugu, aldun neurrian ze kantu nahi duen bere bizitzen, ezta? Eta bere bidaian, eta, eta bai. E, behitu, esango nintzuke, e, novelaren buka erazala, Oso garbin ni nobela idazten hasi aurretik hola bukatuko zala, kantuan eta bidaian. Izan ere haien bihotzen taupa da Bai, bai, ni uste dut baiets. Eh, a llegue dena galdu zuten ez, sikiera taupa da hori, zor diegu, ez da. Garbiña Arratsaldean besteingo irakurre taldea bilduko da ilabete honetan zehar liburua irakurri duelako ta liburuarren inguruko eh ba, ez xetasunak eztabidatzera, ausnartzera, partekatzera zertaz nahiko zenuke? Eh taldeak eh hitz egitea zer nahiko zenuke? Ze gai nahiko zen ituzke? Eh taldeak edo edo zein taldek e, memoria historikoa e, gaitzat hartuta e, zertaz hitzegin beharko luke gizarteak? Eh, bueno, está que galdetzen dieazu, ala gizarteak galdetzen dieazu, ezta? Kasu honetan irakurtaldak asko egiten du lanketa hori egiten saiatzen da, ez? gai sozialei gai sozialetare inguratzen, literatura eh aitzakia edo arrazoi oinarritzatartu eta eta bueno, gai soziale loiengana inguratzen, ez? Gizarte konpromisotik. Hhh. Bueno, ni gustet literatura Ez tala helburu, nere ustez. Literatura haitzakia da. Ba. Nere eta haitzakia izan da, nere historia bilatzeko. Ba, zergatik ez da izango, irakurle klubortara iristenan jende horrentzat haitzakia, beren bizitza arakatzeko ez da. Gustatuko litzai norberak beretik itsegitea. Aztea, Jose Bermejo, aztea nik jarri dudan historia. Haitzakitzat hartzea. Eta bakuitza beriari begiratzea, ezta? Eta beri ateratzea. Epairi gabe. E, aldala, aldala epairi gabe, ezta? Eh, hortan ere alegintzen da, ezta? Saiatzen da ez epaitzen eh gauza harrigarri asko aurkitzen ditulako bidean, ezta? Bueno, nik que soy hori gertatuko balitz irakurle klubean, ba pozpozik post geldituko nitzakela ni neu, ez? Liburua asaki hartuko balute eta ez helburu. Ez liburu hori nola dago eta zer dagon hitz egiteko baiizi beri hitze egiteko ez ta? hori litzake polita bakitzak beria ateatzea eta denen artean beren bide bat aurkitzea. hori, hori da nik eskattu honioena irakurle kluborri. Belaunaldiberriekin, bela garbine, e, zerrekin, orain gutxi irakurtzen nuen, oi hartzunen bertan, e, beste toki askotan ere hariko dira, baina irakurtzen nuen lanean ari direla, kezkatuta daudela, Belaunaldi Belaunaldiberriei transmisioa e, nola egin, e, unitate didaktikoren bat asmatzen ari direla, kasuantan ere literatura e, tarteko, zer egin?, Bueno, zerrekin, zaila e, da ez, Asteko gaiia hitze egin egin behar da baina gaiia hitz egin behar da ertza askotatik eta susmo daukat beti toki beretik ari garela ez da eta eta diskkuro beretik eta eta ikuste gauzake gautzen konplexutaunaatehar dugula ez dugula gauza erres bat esan behar eta eta bueno zen sortan literatura Arma polita da, eta literaturaren barruan bilatu beharko liateke e, gaia bueno, ba, beste askotatik ere e, jorratzen dutenak ez da. Batetik e, nola esan, e, egia politikoak ere bilatzen dituztenak, horiek ere behar ditugu. E, nire literaturak nike eginduen liburuak e, egia oso personal bat bilatzen dut. Hoiek oso importante adira, baina egia politikoak ere atea berdia eta ez dira beti errexak izango, baina hoiek ere atea berdia hitzeginez, ez dugu hitz egiten. Momentu honetan 36ko gerraz hitz egiten dugun gehienetan ari gara personaletikesan biktimen min horretatik normala dan bezala hori izan dalako ukatu dena. Pisatarago ere Junko bagina bau beto, eta zein zortan ba, bueno, Frankoren ezurrekin gertatzen nahi dana ba, esan gura da. Ba? Eta horrek aitzak hiamaten digu e, e, bueno, konturatzeko azkenian ze botere daukaten irabazleek. Gaur da eguna, oa indik, hainbeste urteta gero, oa ere hor gaude. Eta hor gaude, e, bueno, botere ikaragarria daukatelako fascista jende horrek, baina hola da, ba, eta fascista izena daukate. Eta gobernasteriek eta genozidak dira. Baina zergatik ez da oraino heltzen? Ba, ba oraindik eh bandortan jende asko dagoelako eta ba besoundia daukatelako eta botere handia daukatelako eta hori horrela esan berra dago. Baina zen aurretan esan dezakegu ba ezagitz. Hor dago, oskea ezta. da. Enzin Nun not da, itxarope nahi da, etxipenaren arte konuka. Garbine, en fin, obe isilik, e, zein kasutan, <coughs> noiz bait bai? Kasuren batean bai? E, zer hori barkatu. Obe isilik. E, bueno, nik uste eta obe isilik izena, e, izen burua, e, ironikoa dala, zentzuantan ez. E, uste du kontrakoa dela. Ez dala izildu behar, nahiz eta egia personaletan eskubide oso daukagun iziltzekoa, ez? Nik ez dauka zertan ere atxonaz hitz egin behar, edo baina justo kontrako esan nahi du, esan nahi du, dena kontatu behar dela, kontatu egin behar da, lotxarik gabe. Eta noiz baita no izildu behar <laughs> nik ez dagoen ez ez, ez dala izildu behar. Eh, behar bada, isildu behar da, une jakin batean, baina ez betiko, Isildu behar da, ba, testo inguruak eh, laguntzen espadu, baino konturatuz, atera beharko gala noiz e, Baina, ez, ez, ez da, hobe isilik ez, bain ez, isilik iniz ez. guno asteotan ilabeteotan zertan ari da garbinubea? Uf, uf, ba ba gauza askotan, e, bueno, idazle elkarteko gauzak e, kudeatu beharrian, e, gero badute e, bueno, novela bat idatzen on e, iaz, gaztentzako horren bigarren partearekin ai naiz, eh, lenbai len, bai, len bukatuko jarko nuke, eta horri heldu nahi han, baina ez uste, Denborazko ikelditza zaidanik hortarako, eta ez dut alarrin abi, legia zaten egin behar <risa> Hortan, e, apur bat lasaiago go, e, udadanez, eta bueno, nere konpromiso batzuk ez ditu dut anez bete behar, e, bueno, oporretan gauden ez, baina alare ez dut alarrin. Normalki idatzi nahi dunak e, desordutan egin behar du, e, edo udaran egin behar du, eta barrez, eta, eta, eta lare... Badenbora gutxi izaten dugu, eh? <risa> euskal idazlen elkarteko lendakariak zer dio? Osa suntxu dago euskal literatura? Eh, bai, bueno, esango nuke eh, idazlea gehiago direla irakurlea, baino behar bada, ez? Estakit, e, proporzionalki, eh? Idazle asko ditugu, oso nagoa ditugu, baina esango nuke irakurri gutxi irakurtzen dela eta Irakurtzen dire noiek, e, bueno, gutxi direla ere bai, ez da? Autori asko ditugu, baina gutxi batzuk dira bidea aurratzen dutenak, ez da? Hori, bueno, pena da, baina ala da? Garbineu da. <laughs> plazera izan da, liburua bera e, irakurtzea, e, plazera izan da gaurko goiza zurekin partekatzea, e, kontu asko irakatsi dizkiguzu liburaren bidez, kontu asko irakatsi dizkiguzu eta irakutsizkiguzu irakurtzea, irratibidezko honetan eta eskerrik asko beste behin bainere e, eta la proposatzen eta eskatzen digu, dizugun aldiro bezala bat prestu e, azaltzegatik eta horregoteagatik Eskarrik asko zuei eta plazerran eria izan da betire zuen iristea ez beti hain langile eta hain ondoa izate beti, bat poza, poza izan da niretzatzen daia Izketan jarraituko dugu <laughs> Garbina bezarka dondi bat A leguenko gaskoa Zerregin gotezen nuken zukaren tokian. Zerregin gotezen nuen zuk galtzaien artean galtzaie ezinen tokian. Zirkustantzien arabera hil bailiteke erabat desagertu gabe. Eta desagertu bailiteke hil gabe eta utxu bihurtu. Lurrarekin bat egin akabatu zen du eta gainera desagertu deusestatu utxarekin funditu. Eta norbere buruaz beste eginagatik ere... Fisikoki mundu honetan gelditu jakina. Baina zer diot ordea. Ezaltzen nuen metafora bera, baliatu zeukere, zorrotik aterata, atzeko zaurrera errepasatu nuen aldean eraman gutuna, amonaren ahots durundia izan ziteken esaldiaren serka. Dagoeneko ez nahi zordukoaita jostari eta atsegina. Ura, hiltzen. Izaki suizidatuak zineten beraz. Ideologikoki garbitu aurra, emozionalki akabatuazu atertzen etzuen zerupean. Nola egiten altzaio aurre ekaitzari horrelakoetan? Sokak moztu eta ezere egin behartzaio konfiantza, ala pitzadura besterik ez duen mastari eutxi behartzaio kosta ala kosta? Obe isilik, garbine, ube da. Nire kalderak Erren daude, berandun ator, ez aldut inoiz ikasiko. Iragan azai, Lore arteko jinkolo txu Ekaitze hondo ez da? Dutore Aurrekoan pakoar iztirekin solasean Ari ginela botanizun erronka Edo jolasa Eta gogoa hartu zait berriro Eta kaso beti gingo dizut hartu hartu kaderno urdina Obe isilik garbine ubeda Zer daukazue jasoa? Garregur bina. Guztoko esaldiren bat edo botako nipotako izkizutiru Gaia zarago e, Idatzi Zoragarri Idatzi baitu Garbinaek Obe isilik, eleberria Adibidez nik gaur arratxeldeko tertulian Ontaz ere idatzi nahiko nuke Garbinaek dio bilezia behar baita eskerako eta estrategia Eulik kamiizkalario Arargitarzaan esperrezin zerizeki burrun dabur Hau ere badio momentu batean nire aberriak zerupe zerupezabalaagoa du orain ago hau ere badio eta mai gaineratuko dut arratsaldean ala dio izebak laudatu egin zuen militar tenteura sanpatzailearekiko empatia hori ez diot sekula ulertu eta uikarra garra usteatu zait. E, esaten duena, baina esateko modua. Denak botan ezkion. Barrenetik askatu zitzaizkidanak, eta bost. <gurrenak> Zer dio koderno urdinak? Koderno urdinak... Eh... Isiltasunean dago kuaderno urdina, eh, esan dut lehenago ere, duela urtebete pasatxo edo inguru nuela hobexilik eta liburuaren apunteak eta esaldiak eh, beste kuadernore matean izango ditut gordeak. Zertaz nahiko zenuke? arratsaldean itzegitea? Ba, gustatuko litzeak memoria ardatzartuta herri bezala eta norbanako bezala aurrera begira zer eta nola egin behar dugun hortaz itzegitea gustatuko litzeak Ordua galdera potoloa ez da? Zein da gutariko bakoitzaren papera gizartea osatzen dugun gutariko bakoitzaren papera gai honetan, ere? Bai, nik hori dela ez, hori? ere horrekin e, asko esaten ari zarela ez da, e, gai askotan edo denetan gizarte maila da zabaltzen dugu askotan e, gaia eta lurrundu, egiten da lurrundu egiten gara ez da, norbanako bakoitzak e, uste duguna baino zer esan handiagoa dugula. Garbinarekin aipatu bezala literaturak eta kaso irakurle taldeak bitarteko aitzakia izan behar du Norbanako bakoitzaren gizarte mailako komprofintxo hori lantzen hasteko jarraitzeko, bide horretan ezta. Baina guzte hori klabea dela ezta, e, ala ulertu behar dela. Kaso honetan e, literaturaz... Ari gara, eta literaturak hori bitarteko izan behar du, ezin literaturan geratu ez da. Literaturak lagundu behar digu, ba, arago joaten eta iritsi behar dugun tokiraino iristen. Meha gura da bena, kiskau beki eta, nago neua astuna, nazu botako karkaran barro. Garbineu edaren obe isilik Liburu bat gehiagoan zule Zuretzat Eskuartzen hartzen badezuk ozatuko duzu, Ikasiko dezu, zer pentsatu emango dizu Eta baita zer sentitu ere empatia, compromisoa mina, samina, irabazleak, galtzaileak, iragana, memoria, etorkizuna, belaunaldi berriak. Itzaritiko gogoz pasaude, hitzordua gaur Arratsaldean Arratsaldeko 5 tardietan behasingo jauregian. Ondoren Arratsaldeko zazpietan, etan fusilatuen monumentuan elkartuko gara. Hitza, musika eta begirada zuzena zuri. Krabellineak ham bi gure umeagura dana eskauekiboamari nahizeta... Oroimenari omen konpromisotik gaurrattsaldean beha zaen. Boko karkaran barrura. Besterik izen zule, aste ondo ondo pasata izan zoriontsu datorastten gehiago jaartean ondu pasa. Jo? Arrozatxuak bostorri deukaz, krabelineak bi gure unea gura da bena, keskalbekioa mari. Txikitsuan aizetan, nago neu hastuna, ez anazu botako karkaran bat.